Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika érett és a megizzelted idővel belül örvenc az önval. Smeretlen múlt nyomában, Szilágyi Mártam is Sunás Épa egyszerű szegény brámana fiú volt, és sok ezer éve ezelőtt élt Indiában. A sors akaratából, vagy pontosabban mert ez volt a karmája, halálos veszedelembe került, majd megszabadul, és még a nevét is ránk örökítette a védikus irodalom. Olyan szent könyvekben olvashatunk róla, mint a Rigvéda, az Ajtija brámana, a Sankháján a Sótos útra és a Bagavata purána, de Ráma is elmondja a történetét. A Bhagavata Purána két változatban is elbeszéli Sunashépa történetét, és így komoly leckét ad fel az olvasónak. Mindkét történetet Sukadeva Gosvami mondja el, s a hallgató is ugyanaz mindkét esetben Pariksit király. Az első változatban meghal Sunashépa, a másodikban megmenekül. Hallgassuk meg először azt a változatot, amelyben a szegény brámon a fiút feláldozzák, mint egy áldozati állatot. Élt egyszer az Ixváku nemzetségben egy Haris Csandra nevű király, akinek nem volt fia, és ez végtelenül boldogtalanná tette. Nárada a tanácsára Varunához fordult. Náradamóni nagy nagyszent, aki állandóan úton van az anyagi és a lelki világ között. Jó tanácsot ad mindenkinek, de sokszor nem egészen úgy alakítja a pártfogoltjai életét, ahogy azt ők elképzelik. Varuna a vizek félistene kezdetben az égben uralkodott, mint a görög Uránosz. Később az óceán ura lett, és csodálatos palotában él a víz alatt. Haris Csandra király így szólt a vizek urához, Varunához. Uram, nincs fiú gyermekem, lennél olyan kegyes adni egyet? A Purána nem őrizte meg Varuna válaszát, de az bizonyosan elutasító volt, mert a király könyörögni kezdett. Uram, ha fiam születik, feláldozom neked, és így teszlek elégedetté. Varuna válaszolt. Úgy legyen. Varuna áldásából Haris Csandra egy Rohita nevű fiút nemzett. A Rohita magyarul gazellát jelent. Miután a gyermek a világra jött, Varuna felkereste Haris Csandrát. Most van egy fiad, felajánlhatod az áldozatot. Az áldozati állat születése után tíz nappal válik alkalmassára, hogy feláldozzák, válaszolta a Csandra. Tíz nap elteltével Varuna megint eljött, és így szólt. Most elvégezheted az áldozatot. Haris Csandra így felelt. Amikor az állatnak kinőnek a fogai, akkor lesz kellően tiszta ahhoz, hogy feláldozzák. Amikor kinőttek a fogai, ismét megjelent Varuna. Most már bemutathatod az áldozatot. Ha majd minden tejfoga kihullott, alkalmas lesz az áldozatra, válaszolta A Csandra. A tejfoga kihullottak, de a király tovább alkudozott. Ha majd harcos ksátria lesz, és képes megvédeni magát az ellenséggel vívott harcban, akkor lesz igazán tiszta. Haris valóban nagyon ragaszkodott a fiához. Ragaszkodása miatt folyton kérlelte Varunát, hogy várjon. Varuna egy ideig türelmesen várta. Közben a fiú, Rohita is megtudta, hogy az apja fel akarja áldozni, mint egy áldozati állatot. Ezért, hogy megmeneküljön a haláltól, íjjal és nyilvesszőkkel fegyverkezett fel, és az erdőbe húzódott. Varuna haragjában vízkorsággal támadta meg az apját. Haris Csandra királynak hatalmasra puffadt a hasa. És nagyon szenvedett. Amikor Rohita erre rögtön haza akart térni, Indra megtiltotta neki, és azt tanácsolta: Keresse fel inkább az arándok helyeket. Így Rohita hat évig utazgatott, és valhányszor haza akart menni, Indra mindig felkerestőjött egy öreg brámana képében, és megtiltotta neki. A hatodik év végén Rohita visszatért apja városába. Ajigartákkal megvásárolta annak második fiát, Sunasépát, és átadta őt az apjának. Használja ezt a fiút áldozati állatként. Ezután Haris Csandra bemutatta az ember áldozatot, és ezzel elégedetté tette Varunát és a félisteneket. Így gyógyult ki a vízkorból, melyel Varuna sújtotta. Ez a történet komoly leckét adott föl a nyugati tudósoknak. Mindjárt levonták a következtetést, hogy a védikus Indiában szokásos volt az emberáldozat, és az embereket csak nagyon későre, esetleg a buddhizmus hatására váltották ki állatokkal, illetve virágokkal és ételekkel. Bizonyítékul elmondják, hogy egy indiai király, Krishna Devarai, egyszer nagy víztározót akart építeni Vijayanagarban, de a falak mindig beomlottak. Ekkor elrendelte, hogy öljék meg az összes fogjot, és hambukat építsék be a falakba. Nekünk mindjárt eszünkbe jut külmíves kelemen arhaikus története, de ez persze nem jelenti azt, hogy Erdélyben minden építkezésnél embereket áldoztak volna. India területén valóban előfordult emberáldozat, de csak a védikus kultúrán kívülálló törzsek például a kelet-dekkáni gondok és az asszámi nágák között. Nem könnyű megérteni azt sem, hogyan adhatta el valaki a fiát, különösen ha tudta, hogy meg akarják ölni. Nehezíti a megértést, hogy Adzsigarta az apa, akitől róhita megvetette az szánt fiút, nem csak Pramana volt, hanem még Grissi is, olyan látnok bölcs, aki úgymond látja a védikus himnuszokat. Adzsigarta száz vagy háromszáz tehénért adja el a fiút. Az Aitarei Abrahmana nem mondja meg Sunasépa árát, de Adjigartát Züllőtnek nevezi, és azzal mentegeti, hogy nagyon szegény volt az éjhalál szélén. A védikus kultúrában nem volt szokásos sem az emberáldozat, sem a fiúk eladása. Csak arra gondolhatunk, hogy nagyon különleges eseményről van szó. Nem véletlen, hogy még a a Purána is kétféleképpen mondja el. Következőkben... Hallgassuk meg ezt a másik változatot. <Szorítan> Bölcs Visvámitra Vismám, örökbe fogadta Ajigarta fiát, Sunasépát, aki a Brugú dinasztiában született, és aki dévarátaként is ismertek. Megparancsolta a 101 fiának, hogy Sunasépát tekintsék a legidősebbnek. Sunasépát az apja eladta, hogy feláldozzák Hariscsandra király áldozatában. Amikor azonban az áldozati arénába vitték, a félistenekhez imádkozott szabadulásért, és a kegyükből megmenekült. Visvámitra vette őt védelmébe. Amikor Visvámitra arra kérte a fiait, hogy sunasépát tekintsék a legidősebbnek, az ötven idősebbik fiú nem egyezett ebbe bele. Visvámitra ezért dühében megátkozta őket. Semmire kellő fiaim! Legyetek mindannyian kutyaevők, amiért ellenszegültök a védikus kultúra elveinek, mondta. A többi fiú azonban fejet hajtott az apjuk akarata előtt. Kedves apánk, bármit akarsz, engedelmeskedni fogunk, szóltak. Visvámitra néhány fiát megátkozta, a többit megáldotta, egyet pedig örökbe fogadott. Így dinasztiája rendkívül sokszínű volt de valamennyi fiú közül suna sépált, későbbi nevén dévarátát tekintették a legidősebbnek. <Szor> mintha ez a második történet csak nagyon laza kapcsolatban lenne az elsővel. Talán egy körökben ismert történetet dolgoztak át később a brámanák, és ők egészítették ki Sunas Épa megszabadulásával. Sunas Épa azonban a többi védikus írásban és a rámáján is megszabadul. Ezért inkább az a rejtélyes, hogy Sokadeva Goszfami miért mondta el ezt a történetet először, Happy End nélkül. Ismét az ajtéri a brámanához és a szutrához kell fordulnunk, hogy a második változatot megértsük. Visvámintran nagy, szent és bölcs volt, aki mindenféle misztikus erőkkel rendelkezett. Egyszer azonban összeveszett Varuna nagy hívével, vaszistával. Így el lehet gondolni, mennyire megörült, hogy éppen Varunát fosztja meg egy áldozattól. Persze, súnasépa sem volt akárki, mert az ugyancsak nagy szent és bölcs brigó leszármazottja volt. Visvamitra tehát kötelességednek érezhette, hogy megmentse a fiút. Már csak a kiváló ősre való tekintettel is. Az ajtójre Brámana és Szútra azt mondja, hogy a dévarátta nevet Visvamitra adta a fiának, amikor örökbe fogadta, és ez megint csak érthető, hiszen Suna sépa azt jelenti, farka. Indo-európai szokás volt, hogy a gyermekeknek furcsa, vagy a mi mai fogalmaink szerint elfogadhatatlan neveket adtak. Ezzel akarták megtéveszteni a démonokat, akik különös előszeretettel ragadták el a kisgyermekeket. Feltételezték, hogy a sánta, Balog, suta, vagy akár kutyafarok nevek alapján azt gondolják, ezek a gyermekek nem értékesek, és békén hagyják őket. Purána egy mondattal intézi el sunás épp a szabadulását. A félistenekhez imádkozott szabadulásért, és kegyükből megmenekült. Más forrásaink elmondják, hogy először Pradzsápatitól kért segítséget, a Rigvéda következő versével. Kicsoda ő, melyik félisten a menny lakói között, kinek áldásos nevére gondolunk. Ki ad vissza bennünket a hatalmas Aditinek, hogy újra megláthassam az apámat és az anyámat. Pradzsápaty tovább küldi Sunásépát Agnihoz, és most a következő vers hangzik el. Te oldoztad el az áldozati karóról, még Sunasepát is, akit ezer tehénért megkötöztek. Buzgón imádkozott hozzád. Agni, amikor itt ülsz az áldozati tűzben, Brámana, aki mindent ismersz, oldoz le rólunk a kötelékeket, amelyek megkötöznek. Agni Szavitárhoz küldi a fiút, aki most három verset mond el. Hozzád jövünk a részünkért, Szavitár, az értékes dolgok ura, aki állandóan segítesz nekünk. Szemrehányást nem érhet, tiéd minden tisztelet. Senki sem gyűlöl azért, mert a te kezeidben van a vagyon. Védelmed által jussunk el a végtelen bőséghez, melyet kimért nekünk bága. Szavitár Varunához küldi Sunasépát, aki az egyik forrásunk szerint 31 védikus verset mond el, a másik szerint csak a következőket a rügvédából. Az égen repülő madarak soha nem értek el olyan magasságot, mint a te szellemed. sem az örökké folyó vizek, sem a hegyek, a szélvad dühöngésének megfékezői. Varuna, a szent hatalom királya még a feneketlen mélységben is egyenesen tartja a fák törzseit. Gyökerei fönt vannak a magasban, a törzse lefelé nő. Ágai elmerülnek, elrejti őket a mélység. Varuna király széles utat hasított a napnak, hogy azon utazzon. Ahol azelőtt nem volt út, most széles úton lépked, és messziről óvainti azokat, akik ártanak az élőlényeknek. Száz balzsam a tiéd, ó király, Mélyen járó és messzire érő. A te kegyed messzire űzi tőlünk a pusztulást. Töröld el a bűneinket, amelyeket elkövettünk. Hová tűnnek nappal a csillagok, Melyek éjszaka magasan ragyognak fölöttünk az égen? Varuna szent törvényeit nem szegi meg a holt sem, amikor tündöklően végigvonul az éjszakai égen. Könyörgök hozzád ezzel az imával, imádóit felajánlásokat tesznek neked. Varuna, maradj itt, ne légy haragos, ne rabold el tőlünk az életet. Éjjel-nappal ezt az egy dolgot mondják nekem, ezt ismétli a szívem. Oldozzon el minket, Szovrán Varuna, aki megszabadította a megkötözött sépát. Három helyen kötözték az áldozati karóhoz, ezért imádkozott az ádítjához. Szabadítsa meg őt, Szovrán Varuna, a bölcs, akit senki sem téveszthet meg. Oldozz el a kötelékeket, amelyekkel megkötözték. Leborulással, felajánlásokkal, áldozatokkal csillapítjuk a haragodat, ó Varuna. Bölcs Aszúra, tágas birodalom ura, Oldozd el az általunk elkövetett bűnök kötelékeit. Oldozd el a kötelékeket, amelyek felül, középen és alul tartanak. Váljunk bűntelenné a te szent törvényed szerint. Legyünk aditié, ó te áditja. Varuna visszaküldi Agnihoz, és Sunasépa elmondja a következő verset. <kül> Magasra szállt a sokat szólított, az adakozó lángja. Vörösszínű és füstös felhői elérik és megérintik az eget. Így gyújtják meg a tüzet az emberek. Fogadja el az imát, és Suna még sok védikus verset el kell mondania. A visvedévákhoz, Indrához, a két vénhoz és végül a hajnal istennőjéhez, Osászhoz. Ekkor Varuna eloldozza a kötelékeket, Indra pedig aranykocsit ajándékoz neki. Valaki azt mondhatja, ugyan miért van szükség erre a sok könyörgése. Ha Varuna állapodott meg Hariscsandrával, akkor csak ő maga állhat el a megállapodástól is. Igaz, hogy azt sem kérdezték meg tőle, elfogad-e valaki mást, a megígért róhita helyett. De ezzel kapcsolatban az Ajteréje Brahmana megjegyzi, a cserre rendben van, mert a Brahmana értékesebb a Itt azonban nem jogi kérdésekről van szó, és főleg nem arról, hogy a félisteneknek van-e joguk beleavatkozni, vagy sem. Sunesépa elmondta a Rigvéda megfelelő verseit, amelyek mind mantrák és önmagukban is képesek arra, hogy egy embert megmentsenek. Az ajtéra a Brahmana és a Sutra összekötik a történetét a nagy királyi áldozattal a rágya szújával. Ez azt jelenti, hogy ez a történet nagyon nagy tekintélyt élvezett a védikus Indiában. Haris Csandra király nem akármikor akarta feláldozni a fiát, illetve a fiát helyettesítő sunásépát, hanem a saját rácsasúja áldozatán. Ezt az áldozatot csak az a király végezheti el, aki az akkori, az egész világ királyait háborúban legyőzte, vagy legalábbis adófizetésre kényszerítette. Igaz, hogy az áldozat idején beteg volt, vagyis rituális értelemben nem tiszta, de nem ez az egyetlen rejtés Sunasépa történetében. A védigus forrásaink még további részletekkel is kiegészíték a maga otopuránát. Adjigarta rossz néven vette, hogy Visvamitra örökbe akarja fogadni a fiút. Sunasépa megijedt, hogy esetleg vissza kell mennie az apjához, oda szaladt és az ölébe ült. Ekkor Visvamitra közölte a dzsigartával, hogy ezt a fiút nekiadták a félistenek, és meg is tartja magának. A rámejánna is elmondja sunás épa történetét, de egészen másként. Egyszer Ambarisa, a kirája királya áldozatot akart végezni, de Indra ellopta az összes áldozati állatot. A pap azt mondta a királynak, vagy visszaszerzi őket, vagy vesz helyettük egy embert. Ambarisa elindult, hogy megkeresse az állatokat, és megérkezett a Brigótunga hegyekhez. Ott találta a Maharishi Ricsikát a feleségével és a gyermekeivel. És miután mindent elmondott neki, elkérte tőle az egyik fiát, cserébe pedig több millió tehenet ajánlott. Ricsika így szólt, ó király, semmiképpen nem adhatom el a legidősebb fiamat. A felesége pedig ezt mondta, a legfiatalabb a kedvencem, nem tudok megválni tőle. A második fiú Sunas épa hallotta, hogy a szülei így beszélnek, és megszólalt. Az apám nem hajlandó eladni a legidősebbet, az anyám nem akar megválni a legfiatalabbtól, ezért úgy tűnik, én vagyok az egyetlen eladható fiú. Vigyél magaddal! Ambarisa fölemelte a kocsijára, és sok millió tehenet és aranyat adott érte. Amikor délben puskarába értek, Találkoztak Sunasépa anyai, anyai nagybátyjával és meditációba mélyedt bölcs Visvamitrával. Az éhes és szomjas Sunasépa menedéket kért tőle. Visvamitra szép szóval megnyugtatta, majd felszólította a fiait, hogy öltsék fel az áldozati állatok alakját. A fiúk azonban gúnyosan megjegyezték. Más valaki fiát akarod megmenteni a saját fiaid árán? Ez olyan, mintha másokat etetnél a saját húsoddal. Visvámitra megharagudott, és megátkozta a fiait, majd így szólt Sunasepához. Hoz kusa füvet, egy piros virágfüzért, kent be a testedet piros szantáppéppel, és imádkozz Agnihoz az áldozati karó mellett. Adok neked két himnuszt, ezeket kell énekelned ambarisa áldozata alatt, és meg fogsz menekülni. Amikor Ambarisa megérkezett, Sunasépát odakötözték a karóhoz. Ekkor Sunasépa elénekelte azt a két himnuszt, Indrához, Agnihoz és Visnához imádkozott. Indra elégedett lett Sunasépával, hosszú élettel áldotta meg, és így Sunasépa megmenekült. A király is Xvákú nemzetségébe tartozott, mint Hariscsandra, de 7 vagy 8 nemzetséggel korábban élt. Az események színhelye mindkét esetben ajódja. Sok híres szenyén jelent meg az Iksvákú nemzetségben, például maga Rámacsandra is. Rámacsandra sok-sok nemzedékkel később élt, mint Hariscsandra, és még ez sem a jelenlegi világkorszak előtt volt, hanem egyel korábban. Ebből a történetből nem nagyon vonhatunk le olyan következtetéseket, hogy milyen szokások uralkodtak a történelmi Indiában. Az emberáldozat és a fiú eladása mindenképpen rendkívüli. Még az is lehetséges, hogy az eseményeket szándékosan rendezték úgy, hogy levonhassuk belőle a tanulságokat. Ezek közül, a tanulság közül a legfontosabb, a mantra sorsfordító ereje. Valaki megkérdezheti, ugyan, miféle mantrák ezek? vagyonért és végtelen bőségért könyörögnek. Megmentik sunasépa testét a feláldozástól, de a haláltól nem tudják megmenteni. Az áldozatban csak a test pusztult volna el, hiszen a személy, aki egy ideig sunasépa nevét viselte, nem más, mint örök szellemi lélek. És különben is, miért imádkoznak az alárendelt helyzetben lévő félistenekhez, akik nagyon korlátozott hatalommal rendelkeznek? Nagyon messzire vezetne, ha ezeket a kérdéseket mind meg akarnánk válaszolni most. Röviden csak arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a régvéde a mai szó szerint szimbolikus írás. A mantrák éneklői látszólag földi gazdagságért, utódokért és tehenekért könyörögnek. Ezek a szavak azonban lelki kincseket jelentenek. Nem hiba a testet megmenteni. Hiszen a léleknek szüksége van valamilyen anyagi vagy lelkitástra ahhoz, hogy cselekedni tudjon. Sunasépa nem a félistenekhez imádkozik, hanem nagyon fontos, fontos mantrákat mond el. Nem gondolhatjuk, hogy sok száz és sok ezer éven át fennmaradt volna ez a történet, ha csak arról lett volna szó, hogy egy eszement király mindenképpen fiút akar, akár olyan áron is, hogy a saját kezével megölje. És azt sem gondolhatjuk, hogy Sunasépa bármilyen verset elmondhat ahhoz, hogy megszabaduljon a haláltól. Ez volt tehát Sunasép a szimbólumokkal teli története, melyeket Szilágyi Ruhin jó voltával ismerhettünk meg. Most búcsúzik önöktől. Boldog Dánia. Sziráki Barbara. Spányai Géza. Két hét múlva találkozunk ismét.